ما كان لبشرين أن يكتياه الله الكتابة وشكمة ما كان لبشرين رفا العوان أن يكتياه الله الكتابة وشكمة ومقوة ثم يقول الناس كون عباد لي ولكن كونوا ربادهين إما كنتم تعلمون الكتاب الكتابة كنتم تعلمون. الله عز وجل مفرمان Walakin kum orang tapi jadilah kalian orang baniin, bimakun tum taulibun Al-Qadar al dengan apa yang kalian ajarkan dari Al-Qadar, wa bimakun tum taderusun dengan apa yang kalian pelajari. Pada ayat ini Allah Azza Wajalla memerintahkan agar mereka menjadi orang para pendidik. Kalau kita berfikir makanan lembaga kita, eh, Ya'ni para penjilid bukan semudah mendidik di sini, Karena dalam tabligh mereka adalah ulama, ulama, suka mah kata Allah Taala. Jadilah kalian abad ini, para ulama, para suka Orang-orang yang penuh sikmah dalam berkata, dalam berbuat. Sedangkan, sedangkan adalah orang-orang yang kian pun sabar, baik, tidak terbebas-bebas. Ini namanya halim. Sedangkan itu makna orang Jadi suatu kemuliaan jika orang betul-betul kemuliaan seorang yang seperti itu, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu penuh dengan apa? ilm, kelambutan sabaran, nyatuk dan kursusnya disebutkan kura dalam tersilat yang berharga ini ia'ni al-lazimha yu'allimun al-han yitidharil ilm tablat ibaris orang-orang yang mengajari manusia yang lain di bidang ilmu sebelum di balimi dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu yang besar. Nah, ini menjadi prinsip tarbiyah pendidikan. Seorang rabbani kita menimba-nimba sifat yang tadi disebutkan maka dia pun dalam mengajari mengajari secara bertahap. Mulai dari yang kecil sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi. Ya. Mula-mula membaca Al-Quran mengiha huruf-huruf Arab hingga iya sampai kita membaca Al-Quran sampai mengetahui maknanya sampai meluas dalam mengetahui makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadi ahli sulap besar dan menjadi 15 orang orang Jadi seorang orang yang Allah perintahkan agar seseorang itu menjadi seperti mereka, yaitu kalau begitu orang yang betul-betul berilmu yang tinggi, misalnya tali dalam berbagai macam tali, yaitu kami itu ada elok yang mantap ilmunya, tinggi ilmunya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggal. Ketika itu zawra mengatakan, "Mada al-yawm rabbani hadhihi ummah." Pada hari ini meninggal rabbania semakini. Siapa itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa itu tuan kutu nama pun Jadi ya. Status seorang menjadi seorang pendidik ini sebuah status yang tinggi dalam Islam. Kadang-kadang dia tidak dengan syarat dia betul-betul mumpuni dan terlibat. Bukan sekadar seorang diposisikan sebagai pendidik, bukan sekadar Seseorang yang Eh Disumatkan padanya Labir seorang guru Seorang pengajar, bukan Tapi betul-betul Dia membidangi waktu itu Tidak pada Makanya Seseorang jika terjun dalam waktu ini Dia harus betul-betul Berusaha Perisi Dan mempunyai Sehingga Nanti hasilnya pun diharapkan akan menjadi Hasil yang sangat baik Yang akan terlihat pada Anak-anak di dunia Rasulullah SAW bersama dalam hadis Inna Allah yushibhu qawman Iza amila amalan Al-Izkinam Atau inna Allah yushibhu ahajan Iza amila amalan Al-Izkinam yang matiya sesungguhnya Allah azza wajal mencintai seseorang bila dia beramal sebuah amalan, dia hidup mengabuh, badannya dan membimbingnya. Maka dari itu dalam bab ini Seorang derbis, guru atau muallim, pengajar atau ahli sila kan apa saja, yang dilarang. Dia mesti melakukan expand keselitian padanya betul-betul membeja Dan serius di dalam mengguluti babi Kalau kita tahu bahawa segala bentuk kerjaan Kalipun misalnya tukang bangunan Atau tukang kayu, atau tukang batu, atau yang lain Seorang senang kalau orang itu Betul-betul mempindahinya dan ahli padanya Dan seorang tidak senang Kalau melihat orang Pada bab-bab tadi Ternyata tidak mempindahinya Membangun rumah kita Terusnya ternyata tidak mempindahinya Misalnya Nah ini dalam bab Sifatnya tujuh Bagaimana ini dalam bab Ukrawi pendidikan agama mendidik anak-anak muslimin mendidik anak-anak muslimah -anak yang kita harapkan mereka akan menjadi generasi penerus yang, yang baik kemudian catatan yang lain wa akhlasu lillahi dia juga harus ikhlas betul-betul karena Allah billahi ka mengharapkan hanya li Allah semata bukan kerana hobi bukan pula kerana mengharapkan maslahat duniawi Apakah itu harta benda atau popularitas atau pujian manusia tidak tapi betul-betul jillah karena Allah untuk Allah hena wa yang ketiga, wafatullah at-tarbiyah yang sahiha. Dia mentarbiyah. Karena dengan tarbiyah Islamiyah yang sahiha yang benar. Ini juga dikatakan benar kenapa karena Terjadi orang sudah ikhlas. Orang tersebut juga sudah sungguh-sungguh tapi ternyata tidak mengetahui tabiyah yang sahih seperti apa. Sehingga karena tabiyahnya tidak benar, maka hasilnya pun tidak baik. Oleh karena itu sangat perlu kita mengetahui bagaimana tabiyah yang sahih, bagaimana menekarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan li yqtiyal al murabbi wal murabbiat yashmul al mudarris wal mudarrisah wal muallim wal muallimah wa yahwa bil ab wal man yar'a al aulad yang tauna yang disebut pendidik baik laki-laki maupun wanita ini yang mendakw soal guru laki-laki maupun wanita muallim penjaga laki-laki maupun wanita dan mencakup al-adwal um, bapak dan ibu Jangan dianggap pembahasan ini, oh ini untuk para guru saja Tidak Sampai pada al-adwal um, ayah dan ibu Ini justru pendidik utama bagi anak-anak Jadi, sarailah masing-masing kita Kita ini juga sebagai pendidik untuk anak-anak kita Sebelum mereka pergi ke Madrasah, Mereka bersama kita Tarungi jauh Sejak ya, kecilnya Sebelum berangkat ke Madrasah, Mereka bersama kita Setelah pulang dari Madrasah, Mereka bersama kita Berapa jam di madrata Berapa jam di rumah kita Ternyata lebih di rumah kita Kalau begitu Jangan terlewatkan Penyelitian Pemahaman diri bahawa orang tua juga merupakan model bagi anak-anaknya. Dia pun bertanggungjawab. Bahkan seperti dalam ini, Tuhan tidak akan berhenti. Ya, Insha Allah. Sahirin, kila raih amma talaah. Artinya Allah Insya Allah tidak akan berhenti kepada setiap penanggungjawab tentang apa yang di bawah tanggung jawabnya. Hanya cara prosud tidak dibedahi sampai dalam keadaan bertanya tidak kamu jawab kepada setiap orang tentang keluarganya. Apa bila kamu layak apa bila kamu telah menjaga atau bercuti apa yang dia akan lakukan. Nah, Betul pula Kita mungkin di sini ada bapak-bapak yang masih muda muda ada masih anak anak. Semua yang kita gagal diri untuk kita semuanya Ya, yang muda-muda yang masih anak-anak bahkan InsyaAllah dimasakan datang juga akan menjadi para muradi Pendidik Minimanya untuk keluarga sendiri, kubi Segur-segur Bisa untuk yang lain Wabun tak nazir al Dan semua Bahkan ya, mencapai semua Yang memilih anak-anak Jadi yani, apapun perkutannya yang penting kedudukannya seperti. Banyak muda risau orang kecil. Seorang guru adalah pendidik bagi generasi generasi. Wa alaihi nnaqbu sholahu mustaqo fadl terkait dengannya perbaikan suatu masyarakat atau Perusahaan suatu masyarakat. فَإِذَا قَامَهُ يَعْدِهِهِ حِلِيمُ فَأَخْلَطَ فِي عَمَلِهِ وَوَجَّهَةُ اللَّهَ بَرُوْنَكْوَدِّهُ الْأَخْلَابِ وَالْتَرْبِيَةِ الْحَسَنَةِ كَإِذَةُ اللَّهِ Kalau seorang guru melakukan kewajibannya dalam mendidik ikhlak dalam beramal, mengarahkan para sarginya dan anak didiknya kepada agama yang benar dan akhlak Mendidik mereka dengan pendidikan yang baik Maka santri-santri maupun anak-anak didik Alas sesuai akan berbahagia Nanti jadikan Wajda'idhan mu'adim Burukun asal Berselang hati Ditunjuk oleh asyarakat Baik di dunia maupun Di akhirai Karena Mendapatkan Keutamaan yang dijanjikan dalam islam maupun dia pun akan mendapatkan manfaat yang langsung diharapkan yaitu kebaikan anak-anak bila guru orang tua ketika berhasil menjadi anaknya anaknya menjadi apa anak yang terbakti tapi kalau tidak berhasil menjadi anaknya anaknya menjadi anak yang curhatan ya yang pertama senang yang kedua senang Begitu belah seorang guru Ketika pendidikannya berhasil, buruk-buruknya murid akan menjadi orang-orang yang baik. Baik untuk mereka, untuk umat, dan untuk bahkan bangsa dan negara. Dan sebelum itu, saya ingin mengenangkan. Lebih-lebih, dia pun akan melakukan pahala seperti disahkakan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Cair Nabi, minhum naim, sh-tabatul alaih. Bismillah. Saya minta Allah Azza Wajal memberikan hidayah dengan perantara kamu, ahli ya, untuk menjadi sebab silap-silap hidayah. Bismillah. Maka bagimu ini lebih baik daripada harta yang termahal sekalipun. Karena itu unta mila merupakan Waktu gambaran Harta yang termahal Nah Jadi seandainya di masa ini Ada Harta yang termahal Dari penggaraan-penggaraan Hidayah itu Lebih marah daripada itu ya. Sebetulnya Sedikit kita Ya'ni Renungi hari ini Seantinya ada orang yang berjanjikan Bapak Mobil, coba kamu ajak orang itu Supaya mau taklim Supaya dia dapat berjaya Nanti kalau kamu berhasil Kamu saya kasih mobil Ya, Itu mungkin setiap saat dia berusaha Bagaimana menjadikan orang itu bisa tertarik kepada taklim Bagaimana orang itu bisa tertarik kepada sunnah Demi apa? Kalau saya berhasil, saya akan tetap menuju Nah, Iqqan Abidinu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang Allah untuk seseorang Yang menjadi sebab kejayaannya yang lain yang lebih baik Tapi kadang kita kurang merasakan Yang mengatakan Allah SWT itu sebagai suatu motivasi yang besar yang jelas itu yang kita harapkan ya. keutamaan mengajar. hadis bismillah <tuh> dalam yang lain beliau bersabda: "Maulidul Shaykh yastar kirul hukumul Shaykh, hakekat Shaykhah Orang yang mengajarkan kebaikan yastar kirul hukumul akan meningkatkan apa nomburnya untuk sesuatu." Hingga tujuan berubah sampai ikat-ikat dilautan akan meminta ampun juga. Tadi wahid Allah, pembohongan orang. Nah, ini kau yang mulai dengan seorang mualim, seorang mubin, seorang mubid, dimintaan ampun oleh berbagai macam makhluk sampai ikat-ikat lautan pun meminta ampunan kepada Allah untuk. Siapa yang tidak meminta Maksud awan ini Dan kenapa sampai ikat-ikat itu Memindahkan Ampunan untuknya Karena makhluk pahul itu Mendapatkan faedah kebaikan daripada Kebaikannya Ya Seorang yang mengajari kebaikan Dia pun akan Mengajari kebaikan terhadap Hewan-hewan sekali sekalipun Jadi Hewan-hewan itu merasakan Pengajaran baiknya Bagi umat Ketika orang-orang mengikuti Fatwa-fatwa para ulama Mengikuti Kedidikan para ulama Maka makhluk-makhluk Akan Merasakan kebaikan itu semua Nah terlebih manusia Mereka akan Mendoakan kebaikan Akan meminta pertemuan Biar para ulama Allahumma. Ya yang dulu maupun yang sekarang senantiasa doa rantun untuk mereka. Ketika kita menyebut nama mereka, betul pertama Allahumma Allahumma rahmatuh. Ketika kita sebut mereka amal hidup, kita berdoakan juga Allahumma rahmatuh. Ya. Nah, Ulama tersebut mungkin tidak menyangka bahawa ternyata yang menguasakan dia adalah makhluk yang tidak terhitung olehnya. Para ulama syiarkan dengan maula, misalnya bersama sekarang, yang bar, ya. yang namanya sampai di berbagai sudut dunia. Ketika orang ramai bersamanya, nabiya sembah. Dan allah menjadu ashabi, rahimahullah. Ahmad, rahimahullah, dan Rasul, dan mereka rahimahullah. Sudhi. Jadi kebaikan yang tak terhingga oleh kita. Semua ini bukan apa, bukan kerana kita memberi uang kepada mereka, tapi kerana kebaikan pengajaran, penghidupan, ilmu yang diberikan kepada umat. Tapi kalau kebaliknya tidak ahwal al-mu'amin wajibah ahwal wajibah wajiannya kan wajibannya Wajiatun Allah wajar al-khiraf al lalu mengarahkan para orang dunia atau para anak midirnya siswa-sisminya menuju kepada inkhiraf, pengelewenan in baik dalam bab asyidah atau ibadah atau asblah hulunya harta kepada arah yang lain, wal mabadi al hajama atau di arahkan kepada al mabadi al hajama, yaitu dasar-dasar pemikirannya hajam menghancurkan bersyukur terjadi atau seluk seluk perilaku yang jelek apa akibatnya syekh yang tunjat, w syekh yang para santri maupun para anak tersebut akhirnya akan musnah, maulim sendiri akan musnah, ya, karena Hasil daripada apa yang dia ajarkan, nanti ketika itu dia tidak merasa kita dia mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak baik, tapi ketika itu tertanamkan sehingga anak ini menjadi orang-orang yang tidak baik, nampak <coughs> kembali kepada dia juga ke tidak baik itu dia akan merasakan. Setelah itu bagaimana asbabul daripada perilaku anak-anak ini? Namun daripada itu tanggungjawabnya di Allah azza wajal hukumannya di Allah. Nabi saw bertaburan hadis mengatakan: "Allah taala: 'Kah nabihi azzi, misku azari mantabi'adu, la yang misku azari kau mantabi'adu, la yang misku azari kau mantabi'adu, la yang misku azari kau mantabi'adu, la yang misku azari kau mantabi'adu, la yang misku ini mencakup berbagai kesalahan dalam asrak pada akhlak yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak baik dalam ibadah ibadah yang tidak benar, dalam keyakinan keyakinan yang munafik. Maka kata lagi: "Karena Ali hingga milik musluh aulah yang terbiak. Dia akan dapat juga seperti juga orang-orang yang mengikutinya. Subahnya apa? yang yang mengikutinya maka sebagai sebuah bersama alhamdulillah aku hendak akan mengatakan bahwa kemaraib quratu mas'ul al ra'iyyati tatakun al mas'ul kalam adalah ra'ini seorang yang mendaur Orang yang akan ditulis beban untuk memperhatikan semua yang ada di bawah tanggungjawabnya. Waktu kau merespon yang rahia, di mana kau menjawabnya? Nanti akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawah tanggungjawabnya. berusaha selalu mengajar selalu berusaha tidak ternyata ya. ya. ya, ada tanggung jawabnya ya tentu orang tanggung jawab dia kepada Allah ya tentu orang tanggung jawab menghadapkan kesalahan kita ya seorang guru bertanggung jawab kepada atasannya dan seterusnya kepada orang tua para wali murid wali santri dan seterusnya dan nanti pada akhirnya bertanggung jawab di ya, hadapan Allah Subhana Huwala. Jadi, atas ribut, atas semua, kalau ibu ikhlah, ikhlah untuknya sendiri, ayuh yang rajin dan gembel, tabiatmu jadi. Kalau itu jadilah, atau jadikanlah perbaikanmu untuk dirimu, pembenahan terhadap diri ini. Itu sebelum segala sesuatu. Artinya, Perbaiki dirimu Sebelum memperbaiki orang lain. inda Hal yang baik menurut anak-anak Adalah yang kamu lakukan. Anak-anakmu sendiri, Kita sebut anak dirimu. Dia akan menilai hal yang baik Adalah yang kamu lakukan. Kerana dia masih kosong, dia masih kosong. Sehingga dia akan lebih cenderung mencontoh apa yang dia lihat pada orang tuanya itu menjadi lebih baik lalu dia contoh. Semua kita lihat, masing-masing kita yang melihat bapak atau ibu, ya, atau om, um, melihat yang seperti itu pada anak-anak kita. -anak Bagaimana sesuatu yang kita lakukan Ada saja Dan beri anak, anak kita yang mencontohnya ya. Maka dari itu Kita wajib berhati-hati Dan memperbaiki diri Tidak boleh memberikan Contoh yang tidak baik Jadilah Telah yang baik kedua khasana, Untuk anak-anak kita Dan anak-anak diri kita dan supramata usah Kesuatu yang jelek menurut para siswa adalah yang kamu tinggalkan yang tidak kamu lakukan operasi jelek. Maka tuh permainan mereka sebagiannya dengan simpel. Maka dari itu ketika seorang ya eh, ternyata curu, yaitu meninggalkan sesuatu yang baik, ya, jadi dinilai oleh dia memang meninggalkan. Waktu ini, uh, tersebut kala berat. Padahal orang ini yang buruk. Solat tidak dilaksanakan. Maksudnya solat tidak berat. Nah, ini pandangan seseorang dari tulah sebagian besar kepada buruk. Padahal yang salah adalah burung. Maksudnya orang asal solat. Sehingga jenayah seperti itu sudah banyak baik, tapi kurunnya sudah tidak memperbaiki diri, sehingga jenayah seperti itu boleh sebagian sekurangnya. Wahai nas, nasulululabi wal muallim wal muallim wal akh, akh dari terbitan, akh dari terbitan lahul dan sombuh. Semangat yang baik dari seorang murabi, seorang mukim. Dan muallim pengasuh, laki-laki maupun wanita, bapak maupun ibu, ini abdul misalnya sedang sebaik-baik tarbiyah untuk mereka. Yani, kalau begitu, oh drah hasanah, yang baik ini sebaik-baik pendidikan. Kalau begitu, yang namanya pendidikan bukan hanya dengan kita berbicara. Ini uh, baik maka lakukanlah, ditipu maka tinggalkanlah. Bukan hanya itu itu sebagian dari kita, dan juga yang penting bahkan lebih penting daripada itu adalah al-kubuh al-hayyana kerana yang baik dilakukan. Kita. kita melakukan amalan-amalan, kita meninggalkan amalan-amalan. Anak-anak kita akan melihat tanda-tanda muntompok. Anak-anak kita sendiri akan melihat tanda-tanda muntompok. Makanya anak pentingnya Hal ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-satu suliyat wa yaqdirikat ba'id. terbaik. terbaik. Ya. Yeah man kana billahi fatana sumbiha billahi waswatan hasanah man kana billahi wa al akhir wa dhakara allaha katiran la taqana ada diri rasulullah sallallahu alaihi wasallam waswatan hasanah ada tabaradan bait terus tabaradan yang bait Dimaknakan Allah wahai umat akhir bagi orang yang mengharap jumpa dengan Allah dan hari akhir pada karola ketira dan banyak mengingat Allah. Jadi lihatlah setelahnya Nabi Muhammad SAW tidak beliau bukan hanya berkata, tapi beliau juga berbuat dan betul betul perbuatan beliau merupakan setelahnya yang lain. Cuba lihat solat beliau, lihat kuasa beliau, lihat perjuangan beliau, lihat lihat yang sikap beliau semua dalam segala nya. Maknanya kata Nabi Allah, hadir ayat asal firqaatul Allah Sura Sallam, fi akwali wa akwali wa akwali. Ayat ini merupakan pokok ayat ini merupakan dasar dalam hal yang berjalan dan meladani Rasulullah SAW baik dalam figur katanya maupun perbuatan perbuatannya maupun dalam segala kondisi beliau penampilan beliau dan perpek-perpek beliau dalam kehidupan sehari-hari Ambil perbuatan apa saja dari perbuatan-perbuatan perbaikan. Perbuatan Rasulullah adalah puncaknya dalam perbaikan tersebut. Dalam akhlak beliau paling tinggi akhlaknya. Dalam berperdakwaan misalnya beliau paling tinggi perdakwaannya. Beliau dalam sholat wajib maupun mencuklah beliau juga baik keladannya dalam sholatnya. Dalam puasa semuanya anda melihat semua. Dari amaran-amaran kebaikan nabi selalu pada puncaknya. Nah, dari sini kita ambil suatu pelajaran kalau itu, tapi yang dikatakan oleh syahid ini bahwa kedua asas kepelajaran yang baik ini harus selalu terpiah, harus pendidikan yang terbaik. Makanya kalau ada orang yang misalnya bicara pandai berbicara, tapi tidak ada keselarangan pada dirinya, di mana perbuatannya berbeda dengan ucapannya maka ini dimurkai dan tidak disukai oleh semuanya. Allah Azza Wajalla tidak suka, manusia pun tidak suka dengan orang suci seperti itu. dengan orang mukmin yang di Allah dan tiada orang yang besar mengucapkan Allah Azza Wajalla ketika kalian berbicara itu yang kalian ingin apa mau nah, melakukan. Bisa yang ngomong saja. Tapi berbuat tidak bisa. Ya. Walaupun Menurut pula kita manusia, salah satu orang yang seperti Ya. Benar katanya. Ya kan? Bisa bisa perbuatannya mana? tidak bisa memberikan contoh. Pada contoh yang baik lebih lagi merupakan amal berharga sebaik-baik amal. Waktu berdoa di kuala ini, ikhwani al-mulimin, ikhwani al-muahwati al-mulimah, memperkati minha di amalan bela sibarat di dalam istimar 40 tahun, ia tahu bagaimana menjadi. Jadi, saya tulis buku ini kepada, iaitu untuk Bimbingan kepada saudara-saudara tu para muallim yang lazimnya Muslim yang mampu, agar mereka mengambil faidah darinya dalam aktivitas mereka memberikan pengajaran dan pelajaran setelah pengalaman dalam tali yang berlangsung empat tahun, agar mereka mengambil agar mereka menjadi muallim para pengajar yang cikap. Nah, jadi mulia Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Yani majudhi di sini dan semua hadirat betulnya seperti itu. Ya. Dan mulia yakni informasi bab ini kemudian beliau tulis kitab ini nah kita mau mengambil dalilnya bagi malam iya selanjutnya bagi malam iya ada pasal yang berkata al-marafi An najib إن من أهداف التربية والتعليم إذن ذات جادبت بالعليم هذه شخصية يجب أن تكون مرتبطة من ربجها منه نظام حياتها وتعمل على تقويم مجتمعها وترسيه مصابينها مفاهيم على خصوص وقيهة وهذه هي رسالة المعلم walal ghadru min tarbiyah wa ta'lim kepentingan seorang pendidik yang sukses yakni pentingnya itu pentingnya dalam menjadi pendidik kesemuanya di antara tujuan tarbiyah dan ta'lim adalah membentuk sebuah karakter manusia yang memiliki Kepeladanan yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Nah, seorang yang seperti itu betul-betul menjadi peladanan yang baik, dengan sifat yang mulia, adalah asy-syafiah yang telah di terasai itu berobah. Seorang yang punya hubungan dengan Allah subhanahuwataala. Al tidak boleh berpatah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sesuatu yang tidak bisa tidak, tidak. Ya, baiknya orang itu seperti apa dalam bertukar kata. Tapi kalau tidak punya hubungan dengan Allah Azza Wajal maka itu tidak ada. dan tidak akan mungkin. Seorang itu betul-betul baik yang hati kalau berhubungan dengan Allah Azza Wajalla. Maka seorang yang berkarakter mulia wajib dan biasa ada hubungan dengan Allah Azza Wajalla dalam hidaya, Allah Subhanahu Wataala dan dunia apida keyakinan yang mulia terhadap Allah Subhanahu Wataala. Terus kami kubuh mengizah hayatnya. Dia berpengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala aturan kehidupannya. Ambil dari Al-Quran yang Allah turunkan. Dari Hadis yang Allah ajarkan yang Allah wakilkan kepada Rasulnya. Amin. Aturan kehidupan dari sumber-sumber keperluan. Kemudian bertamal pada takwim masyarakatnya, melakukan pembenahan terhadap masyarakatnya, menurunkan hal-hal yang masih lingkup, wafatqish wafatqish mazalimnya ala urful fatihah, kemudian berusaha. Membenarkan pemahaman-pemahaman yang ilul, meluruskan pemahaman-pemahaman yang ilul, Allah untuk sinaskah di atas asas yang benar dan ilul yang berdasarkan al-quran dan sunnah. Nah, ini pokok karakter yang baik pada pesawat. Senang biasa ada kaitan dengan Allah azza ya? wajalla. Kemudian mengambil aturan hidupnya dari Allah melalui Al-Quran dan al -Hari. Setelah itu berusaha melakukan penggunaan dan perbaikan di masyarakatnya Dan mengingatlah bidang-bidang peribusan mereka Semua itu dilakukan berdasarkan prinsip yang mulia. Jadi itu نظام القرانه الحديث هذا كان مماما لشارل تولستوي ومهاجر طلبة قران المصري ومن الفاضل ان للشرقيه اسسها تقوم عاليه تختلف باختلاف المستمعات والتجارات فاذا كانت اصول التربيه في المجتمع الشيوعي مثلا ترتكز على الماديات Wanafir ruhuliyat, atau istilah tertarik daripun. Oleh itu, khusus terbiti di masyarakat luar biasa, berfokus pada Islam dan halal. Sebaliknya, fakta khusus terbiti di masyarakat Islam berfokus pada iman dan agama yang sah. Jadi, tabiat yang kita buat dalam dunia pendidikan. Ada pokok-pokok dasar Yang menjadi pijakan Dalam pendidikan tersebut Dan ini berbeda-beda Sesuai dengan perbedaan Suatu masyarakat Dan arah pemikiran mereka Kalau suatu Masyarakat komunik Yang berpaham komunik dia akan memiliki suatu dasar dan tindakan dalam pendidikannya di atas nabiyyah wanafiruhiyah selalu dikembalikan kepada materi dan dipisahkan dari penyidik terorani selalu kepada materi dan materi. Dan jauh daripada pendidikan rohani. Kemudian juga. Mesti juga. ditanamkan menangkan padanya. Satu seratus tal jauh. Diputus hubungan seorang. Siswa. Dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari orang. Atau dari. Dari. secara umum. Nah ini dasar pendidikan komunis yang terdiri pada satu masyarakat yang terbiasa dengan biasaan ya, ya, itu. Dan juga misalnya al-mustaqmah teror Al biasa orang-orang barat yang tidak tahu bahawa pendidikan mereka dan biasaan mereka sama sekali Bukan Islam Sehingga Pokok dasar Dan yang menjadi pijakan Pedidikan mereka adalah Alimcilal Wal-analiah Wal-yukillah Bidik orang-orang itu punya tepat Analiah Kemudian Silcilal Lepas dari Oh, akhlakul karimah, kemudian firman yang memanfaatkan uh, dunia dan seterusnya. Makanya kita lihat pendidikan alam barat ya, pasti orang-orang yang mementingkan orang-orang yang egois Orang -orang dan tidak pergi dengan akhlak, sehingga hancur. Budi Properti yang baik di tanah Malaysia. Masing-masing hidup di sendiri dan tidak boleh ikut dengan yang lain. Jika tidak ada nama orang yang mau berbuat apa, mau berpakaian seperti apa, tidak boleh ikut campur. Itu juga ya. tidak lepas kuat tentunya dengan kerugian. Matiyah itu selalu terkait dengan masjid, uh, makayu dunia Tapi dalam Islam dan bagi Muslimin, maka pokok dasar pemikiran dan yang itu menjadi titik tolak mereka di dalam mudik adalah ijaru al-ajibah atau fiah, Akidah yang benar, ia benar yang benar. Ini tokoknya segala perubahan mewujudkan akidah yang benar, ia benar yang benar. Ya. Yes. Walauatil anabila nubukan rasa uh, atau jiwa yang mulia. Perasaan berjuang mulia, menjaga kemuliaan dan keutamaan. Walajab Islamian, dengan lagak adab yang tinggi, menjadi pekerja yang baik, akhlak yang mulia, berakhlak ceria. Nah, ini pokok-pokok dasar dalam mendidikkan Islam yang benar. Al-Ladhi tata-tata nusi alaqadil talib wa rabbi wa alaqadihi mu'amidihi wa zami'i wa ina'arati hadrasahin wa minstahha alaqadihi biutrabi Wapakun pada dasar tadi nanti akan terwujud dan tergambar pada hubungan seorang talib, talib atau hubungan seorang sesua Dengan Allah Al Bukan tergambar pula Ini pada hubungannya Dengan gurunya dan pengajar Akan tergambar pula Hal ini Dalam hubungan seorang Tandri atau sesua Dengan teman-temannya Tergambar pula nanti Ketika dia mengatur madrasahnya Atau masyarakatnya dan tergambar pula Ini dalam pergaulannya Dia bersama keluarga yang kini dan anak-anak Sifri dan anak anaknya anak -anak. Jadi itulah Popol dasar Sardiyah Islam Setelah dibidik dengan hasil yang benar Menjaga kemuliaan dan kemuliaan Kemudian anak laki yang mulia terbentuk pada dunia ya, karakter yang baik tersebut maka akan muncul dalam perilaku dia ya, nanti baik dalam hubungan dengan Allah subhanahuwataala maupun dengan makhluk, manajer masyarakatnya, dan yang terdekat keluarganya, dunia anaknya dan yang lain ya, termasuk tetangganya, temannya, bahkan juga tentunya kerjanya dan lain ke Walauran kita haqqa bi syakli ath-thabi'i al-'amal fa in sosok yang seperti itu dalam wujud nyata maka kita jadinya mewujudkan Terlebih dahulu, seorang roh yang sukses, Pendidik yang bisa dulu, ya kan? Karena pentingnya itu. Kalau kita mau menjadi seperti banyak orang yang punya karakter yang baik tadi, bagaimana mewujudkan seorang guru yang bisa mewujudkan seperti itu? Kalau kita tidak punya seorang guru yang bisa seperti itu, ya. Bagaimana dengan murid-murid Bagaimana dengan kantor-kantornya? Bagaimana dengan virtuasinya? Nah, ini pentingnya Seorang pendidik yang solid Seorang pendidik yang pentingnya seperti ini penginia, Adam Hocky, Yajibu an tatawaffa fi shurut wa adab hatta yakuna mu'alliman salihan wa mu'alliman nafian. Untuk itu, maka seorang mربي seorang pendidik. wajib tertunuhi padanya syarat-syarat beradab-adab sehingga dia betul-betul menjadi seorang pendidik yang soleh, seorang mu'allim ambilkan murid manfaat. Ya. Kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat itu maka tidak dikatakan musyahid untuk mendidik seorang didik yang baik. Wajib memenuhi syarat-syarat seorang pendidik yang saleh, seorang guru yang dapat memberikan manfaat. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Ah salah satunya disebutkan oleh Allah taala pada semasa hidupnya dan diwujudkan ya